El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem el grup Incendi que va guanyar un premi en derroc al millor disc de rock i per això tenim amb nosaltres aquí a l'estudi al Marc, bon dia Bon dia, bon dia Que més després ho comentarem però vius aquí al, al Soler o sigui que no has hagut d'anar gaire lluny per venir Correcte. a l'estudi Correcte, sigui fa 5 minuts que he sortit de casa i aquí estem molt bé, molt bé. Doncs véns a presentar-nos aquest grup incendi, um, que just em comentaves que és un grup del Camp de Tarragona, mm -hmm. però estàs vivint aquí al Soles. Eh, explica'm-ho Membres del Camp de Tarragona, esparcits per tots els països catalans. Ara mateix, una a Barcelona, l'altra a Balaguer, a Lleida, jo aquí a Catalunya Nord. Queda algú per això al Camp de Tarragona? O? Bueno, és que en general ja no hi ha ningú al Camp de Tarragona, ja de per si. Sí. Hi ha la petroquímica i poca cosa més, però sí, no sé i llavors com, com ho feu per... com el funcionament del grup ha estat a tants quilòmetres el funcionament del grup és que no funcioni o sigui, no sé tirem directes, quan surt un directe ens trobem allà i ja està, o sigui, no, no assajem o sigui, el directe no surt bé, parem la cançó i la tornem a començar, i li diem al públic a call i... i més o menys funcionem així, és, és el rotllo home, i així heu guanyat un premi en derroc? vull dir, de tan no us deu correcte, eh? no, no, sí, sí per cert, es pot dir per la ràdio Puta Espanya i Puta França, o...? Bé, sí? Sí. Sí, doncs, doncs, si, en, doncs... si en una ràdio es pot dir aquesta. Doncs ho dic, ja. Eh? Puta Espanya i Puta França. <ríe> doncs queda dit, Endavant. queda dit, queda dit. La primera cançó que escoltarem és Estrany Comiat, que a més és la primera cançó que veu fer com a grup. Aquí estàveu junts encara, o ja estàveu? Aquí ja estàvem junts, sí, sí. sí. És Estava més fàcil jo... crejar cançons... És relativament més fàcil, però... Àudios de WhatsApp... Funcionem una miqueta així a l'hora de composar. Aquí estava tot deprimit a la meva habitació perquè ho deixat amb, amb la meva parella. Depres, poques llums, la parcial par par baixada... I va sortir estrany comiat. I bé. Bé, bé. Cre creus que des d'aquesta de, cançó fins a les altres que parlarem, avui, eh, que parlarem en aquesta setmana, que són del, del nou àlbum, ha canviat una mica el el vostre estil o alguna cosa? Seguim en, el, en, el, en la mateixa línia però m'agradaria pensar que sí, que hem millorat tampoc ho sé, això suposo que ho dir la gent però sí, jo estic orgullós de com estan evolucionant els, els temes i el grup de música Bé, doncs la gent, per valorar-ho de moment li posem la, la primera cançó Ara, ara si vols comiat. poses nota tu de la cançó de l'1 venga sembla bé doncs primer sentim Estrany Comiat Estrany Comiat Aquesta setmana us estem presentant a Radio Arrels el grup Incendi amb el Marc. Bon dia de nou. Bon dia. I avui parlarem de la cançó luxe prescrit, um, però abans volia, volia parlar, Marc, que, que hem, hem, ja hem comentat que veu guanyar el premi al millor disc de Rock, de, com funciona això? Us hi vau presentar vosaltres o us, van, us van avisar que estàveu allà nominats? Com, eh, com funciona? Jo, personalment, i crec que dins d'incendi va ser una cosa general, no sabíem ni que estàvem dins del, del premi aquest. O sigui, no en teníem ni idea. Ens en anàvem donant perquè a Valls, que és d'on som nosaltres, bueno, de pobles del costat, eh, hi ha un diari que es diu El Ballenc, que anaven penjant Instagram, incendi passa de ronda de no sé què, i nosaltres dient que són aquests pesats, que no ens etiquetin més, que no sabem què és això, vull dir, no, no, no hem comprat res. I sota sobte vam veure que era una cosa més sèria del que ens pensàvem, que ja hi havien com 40 discs com nominats a millor disc de rock i vam dir, ep, que de tots els països catalans està guai estar dins, el, dins dels 40. I a partir d'allí doncs eren uns premis de votació popular, vam, vam, vam començar a publicar-ho a les nostres xarxes perquè abans no ho estàvem ni fent perquè no ens importava i doncs mira, va acabar que vam guanyar el premi des d'aquí també aprofito l'altaveu uh, per donar les gràcies a tothom qui ens va votar moltes gràcies, aprofito ara per la bressola del Soler que s'ho va currar moltíssim va compartir-ho ho agraïm molt, o sigui merci sí, els, els vots nord-catalans van anar, ah, els per vots nord van anar per inc... vull pensar que sí sí. sí. Que hi ha algú que no li agradem i va votar algun altre no sé, sí, sí. I, però o sigui, les primeres rondes les veu passar sense ni fer publicitat, vull dir. No, perquè és que era com... Uf, que no... Nosaltres tots aquests, tots aquests canals no, no ens hi acostumem a trobar, perquè el Punt Rock sempre ha sigut una música underground, no ens hi sentim reflectits. Per això ni ens hi fixàvem, però en el moment que vam veure que era una cosa més sèria del que vam dir, uf, pues tirem milles, aprofitem l'ocasió. Sí, era sí. el primer premi que guanyàveu? Sí, normalment no estem acostumats a guanyar gaires coses, doncs sí, sí, primer premi que guanyàvem, jo crec que l'últim, però sí. sí. Home, és un, és un bon premi, eh, si ha de ser l'únic. Sí, la veritat és que sí, sí, sí, sí. I la cançó eh, que avui sentirem és Luxe Prescrit, eh, de, de què diries que parla aquesta cançó? Luxe Prescrit, uh, Luxe Prescrit uh, parla de... Bueno, està inspirada en una, en una audiosèrie a Torre de Vidre d'Albert Sánchez Pinyol, em sembla que és. Uh -huh. uh, Parla d'un futur, futur distòpic on es creen com uns... Oh, no ho sé, eh, anem a escoltar la cançó i que cadascú doncs pensi el que vulgui, la, no no i... sí, Us podria fotre la xapa aquí, quan dure el programa. Puc fotre-la? Pots fotre la xapa. Pots al, sí, fotre sí. la xapa, doncs. Uh, un futur distòpic on hi han uns monstres que són una espècie de zombis, llavors els pocs homes que queden en peu estan lluitant per aconseguir tot el que existeix, eh, zero escrúpols, eh, bueno, no sé, com un futur distòpic on el capitalisme ha menjat ja tots els caps que, que hi havia raonants, existeix la paraula raonants, que raonen, i, i, i doncs això, una miqueta va d'aquest tema de la cançó. I em fa molta il·lusió aquest tema perquè vam comptar amb un germà que és actor per fer el videoclip. Llavors, si voleu espiar-lo, busqueu al YouTube Luxe Prescrit Incendi i, i doncs això, que ens, ens fa il·lusió. Doncs per la ràdio el videoclip no, no el podrem veure. Mm, de moment no, de moment complicat. No. Sí, sí, ah, sí, compartir tindria... una història a xarxes però de moment per, per FM no però el que sí si podem fer sentir aquest luxe prescrit endavant, anem luxe prescrit. amb luxe prescrit Felicitats, amic, custòdia és la del teu pis Ferit, les restes d'un luxe que s'ha prescrit Mai més ningú llll tant pel que esteu Aquesta setmana eh, estem presentant el grup Incendi eh, amb un dels seus membres que més viu a Catalunya Nord, el Marc. Bon dia de nou. Bon dia. A l'escola em troben a faltar ja, perquè és el tercer dia que no vaig a treballar pel matí, però, però no ho sé, no ho sé. Algun missatge pels teus alumnes? Sí. Uh, us trobo faltar. Endavant. Els Matem has deixat veure? Matemàtiques, cosa, nombres romans... Eh, estem començant amb els decimals. Apolir-te els decimals, que són més complicats del que semblen. Però vosaltres podeu, classe de les Oliveres. <ríe> Molt bé, doncs queda, el, queda dit el missatge. Uh, parlant de, del grup Incendi i de les anteriors cançons, m'has comentat que, del, que sou del Camp de Tarragona, no. o éreu perquè ja no no hi viu sí, massa. Sí, ho som, però estem desperdigats, sí. als països catalans. Uh, i, I realment al Camp de Tarragona hi ha bastant moviment musical i potser precisament del, del punk, que és una de les zones de... Si més no, de Catalunya que, que es mou una mica. Existeix crim. Hm. Existeix crim. Exxi sí. Val. De fet... I, er, són mm, referents, crim? Són referents, o... o... sí. Jo recordo tindre 14-15 anys, anava a Tarragona. En aquell moment no tindrà gaires referents de punk rock en català. Jo és que sempre havia escoltat més metal, perquè el meu pare... Un... Una salutació pel meu pare, Joan. T'estimo, papa. papa. Eh, això. Uh, sempre havia escoltat més metal i en algun moment vaig veure que, que existia el punk, el primer en castellà, però veure'n 15 anys a Crim a Barraques de Tarragona realment dir, hòstia, això em mola eh, mm. es pot fer en català i pot sonar punk i pot sonar dur i sí, sí, són referents després també sempre hi ha, hi ha hagut cultura punk a Tarragona en general tots els països catalans el Principat estan bastant repartits grups de punk rock o sigui, sí Quins altres referents teniu més de Crim? Eh, La Brindis Spears, Uh... Com, a, com a punk, l'alarmisme. No, coma punk, no, però és una referent, Britneys Peers, <laughs> sí. jo l'esculto cada matí, Britneys Peers. Referents punk. Ba, és igual, referents, punk, però... punk en català. No ho sé, jo crec que punk. Punk, d'espera, doncs punk. Punk. Doncs punk, Referents punk. Eh, No FX. La Britneys Peers, eh, Antipàtics Insomni, La Britneys. <laughs> la Britneys, Bad Religion, aquest dissabte els anem a veure, Bad Religion, uh, Green Day, no sé si els he dit ja, la Britney Spears i uh, aquest de Montara, Montara, la Llioli, la Llioli, com es diu aquest? Què és el, el Giné? Eh? Joan Pau Giné. Joan -Pau, pa, Pau Giné, també. Doncs molt bé, molt bé. El, la cançó que, de la qual parlarem avui és Ja m'està bé, mm. um, que... De, de què va la cançó que és el que Josep està dient? Diu és l'única cançó d'incendi que diu paraulotes. I els infants de la meva classe se la saben i diuen paraulotes. Ja no els hi pots Jo dir, puc no dir-ho, jo clar. puc dir-ho, però vosaltres no. Eh, doncs va una miqueta de que de que tria la vida que vulguis, que t'importi una puta merda el que, el que digui l'altra gent i, i i que ja està i que faixis el que vulguis. Més o menys va d'això. Com va això de que llavors el, els alumnes la cantin i els hi hagi de dir com, escolta, això no es pot dir? Acostumem a, a censurar-ho. Fan rotllo... M -m -m -m -m". En comptes de dir la paraula, fan... M'importa una... Fem-ho així. Està censurat, censura. A la braçola del soler es censura els infants que volen cantar. <laughs> <ríe> doncs vinga, avui aquí no la censurarem, o sigui, sentim... Don, ja m'està bé tot. del grup Incendi. A mi m'és igual i per ser precís m'importa una puta merda. No et tinc res a dir, no et vull demostrar, no tinc ganes de convèncer ningú de res. M'aglaçó el teu camí, jo ja he escollit el meu. Hi ha cotxes i gobina, ni diners. Qui collons és per jutjar el destí de mi i dels meus? Tu fes el que vulguis que jo ja vaig fer. Aquesta setmana estem presentant aquí a Radio Arrels el grup Incendi amb un dels seus membres, el Marc. Bon dia de nou. Adiu. I avui parlarem de la cançó Sense Motius, uh, però primer un, una pregunta que fem sovint als grups de música, si prefereixen la part de concerts o la part de produir les cançons i assajos i tot plegat. A Sajos entenc que no, perquè em vas comentar que no s'ageu no, però... no, no, no assagem. Però què us agrada més, com la part aquesta de concerts o la de composició i tot plegat? La part de concerts. Sí, sí. Rock and roll. No, no em sorprèn. No la massa. part de concerts. Eh, composar també ens agrada, eh? O sigui, quan ens hi posem, és com que ens motiva molt. Uau, això està guapíssim, la millor cançó que hem fet mai. I al cap de dues setmanes en fem una altra i diem, uau, això està guapíssim, la, cançó, la millor i és perquè aneu millorant a cada cançó o perquè en el moment... O perquè ens estimem molt. No sé, una de dos. Però sí, preferim molt més els directes. O sigui, som un grup de, de directe. Quants directes hem d'imaginar que feu durant l'any, diguem? O si sigui, és una cosa... dos cops al mes o...? Eh, sí, normalment... dos cops al mes podem arribar a tocar. Sí, sí aquí a Catalunya Nord encara no hem tocat si algú ens de la ràdio endavant, amb un bocata amb una entrapada jo sé, de formatge i quatre cerveses podem tirar a partir d'aquí negociem però ja, la, la línia de sortida és aquesta com a mínim, com a mínim. Anem, anem amb... jo crec que podeu aconseguir, podeu aconseguir cinc cerveses eh, tranquil·lament Uah, hòstia, seria un objectiu eh? molt bé molt bé, doncs la, la cançó um, que presentem avui és Sense motius A De què parla aquesta cançó? No sé, no me recordo ara Doncs mira, saps què? Sentim-la Anem a escoltar-la Sense motius plou al marge motius per estar tranquil No hi ha motius per rodar no i plou Hem sentit sense motius del grup incendi. i ja has recordat de què parla, Marc? La gent ja ho ha escoltat, no cal repetir. Fem un joc, va. Demà vindré a l'estudi amb pijama. Què et sembla? Vinga. Divendres, l'últim dia, dia, amb pijama. Últim dia amb pijama. Perfecte. Doncs quedem així. Vinga, fins demà, fins demà Marc. demà, adiu, Miquel. Aquesta setmana estem presentant a Ràdio Arrels el grup Incendi i ahir el Marc ens va explicar que avui vindria amb pijama. Correcte. El que passa és que, clar, amb la ràdio la gent no ho veu. Eh, ens pots explicar una mica com és el teu pijama? Bo, pijama de màniga curta, Hello Kitty, eh, les sabatilles del Garfield i... i res, i ja està. Hem de dir que les sabatilles combinen amb el pijama, sí, eh? O sigui, bona sí, tria. sí, sí. No, no, ja m'ho fet anar bé, home. No va quedar a dir a la Ràdio Arrels amb pijama. Tens, sí, sí. tens diverses sabatilles, per això? Una per cada dia de la setmana. Està bé. Sí. Una o dues? Perquè, clar, de peus... Un parell. Sí, sí, sí. sí, sí. En gasto dues, tens raó. Doncs, uh, com dèiem, aquesta setmana us estem presentant el grup Incendi, a més guanyadors del millor disc de rock dels Premis en de rock i, um, i avui acabem amb la cançó Res és Etern. Mm. Uh, com definiries la cançó Res és Etern? Res és Etern? Me les hauria d'haver abans de vindre, perquè fa temps... És que Jo normalment no escolto Incendi. Però... La Recomanaries a res... la gent escoltar-lo, per eh, Depèn. Depèn. Si, si tenen ganes d'escoltar Incendi, que escoltin Incendi. Si tenen energia, endavant. Si no tenen jo, energia, no jo recomanable? Jo el catalou una miqueta per punt rock per vells, eh, Incendi. O sigui, la veritat, podeu escoltar totes les edats, és punt rock. Uh, res és etern, que me'n vaig per les rames. Reses etern, va, que, va de <ríe> que res és etern i que... I que tot pot canviar. Que no fa tant de temps els carrers estaven en flames, ara han estat les coses molt tranquil·les, però que no serà sempre així, que en algun moment hi tornarem, no fa tants anys i... Doncs és, és, potser és una de les cançons més positives d'incendi. Que, que ens agrada, que ens consola pensar que no fa tants anys les coses eren molt diferents i que poden tornar a ser-ho. Que no, no s'ha acabat. Més o menys... Eh doncs amb aquest missatge positiu Endavant, en, en, en certa manera uh, serà l'última cançó que, que sentim o que escoltem del, del grup Incendi fem això, posem-la i després en parlem vinga va ecuns I amb Reixes Etern hem acabat de presentar el grup Incendi amb un dels seus membres que més viu aquí, al Soler, al Marc. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana. Moltíssimes gràcies a vosaltres i ens tornarem a veure. Sí, sí, com, convida't quan vulguis. Genial. Apa, puta Espanya i puta França.